قرآن مخترم آردن کو حد مولانا عبدالباری صاحب دو رئی تفسیر او قرآن دا تیرہ نمبر کے ست چپٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کے آج چھین دوہزار نو کے د ندید ملائی دو پتہ یا ستائی رشاہ دی توید سنت کے ست اہن سیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازہ آنیز دیمین چوک جانگی راور را سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر زیرو اللہ رب العزت وہی جدی تا نہ ددی بار کے تپوس کی ج شراب اس کو کنا جواریوں کو کنا یس الونا کان الخمر والمسیر دیس تا تپوس کی بار د شراب اور جواری کی نقل تور تو آیا ہیما پر دی دوالو کے اسمن کبیرن گناہ دلیا کما نافول الناس اپی دی, دی دی فال کو د بارا و اسمہما گناہ دی دوالو اکبر من نفہما ارا الیادد فیدی دی دوالو نا یڅ نه زو فائدې بغشته د احرین خو ګونه ډېر ازیاط تلوي ده نو کومه کله سره د لګي فائدې لپاره له نقصان کوي او کیار سره د لګي فائدې لپاره له نقصان نه کوي ويسالونکا لك سوټي فائدې شته سناسو مال بده ترشډېره ډيري بيسي به وګړي بنګلي بیل راي بي نو نقصان به جوګوري نقصان یې سره الله ربول عزت وای د دې ما سره نو داپه کې لوی نقصان دی ا خو اخرت کې د جهنم مستحق کې ګرځي وي سوالونکا د ایستانه د پوسګي ما زا ينفقون چې څه شي خرج کړي دی ما نه ده کې زایدو پېچند اوس یو سره تپوس پوسګي چې څه هر جامه نو قران قانون کوي په دغه زا ينو چې کم د قران خود ل پدیو لگا اوس چې دینه زیاتی شو نو کول لاپا اوه چې دزان زیاتی مال خرج کړه یعنی د مور فلر دا نږدې لريشته درونه زیات دي نو بیا هغه هر کړه کبيي مجاهدل ورګه او قبل لے ورګه کذالک خدا ضروري نه د خلک د خپلو بچو لحاظ نه کوي اخرتونه کوي اساس مناسب ندین کذالک ده شان تو بین الله لكم الايات بیان الله تاصخلاتنا تعالكم تفكرون دې لپاره چې تاسو سوچوږئ د دنیا او اخرت کی دنیا اخرت کی یعنی سوچو کی چتا سود لپاره کم به تر دی نو کم یو سی फायदा په کم ځای کې دلته زیاته ده خرچه چې دی وکړنه دنیا آخرت کې फायदा را ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر سحر یو فرشتہ اعلان کوي اللهم اعطي منفقا خلافان اے الله څوک چېستا لار کې مال لګای نو دلته بدنور کا نور ولا ورته واطي من سکن او الله څوک چې ولږټي ورګې دا مالې تباکوي نوې سوچ وګڼو نو دنیا اخرت کې دا لپاره کمشه بهتر دی غټي ورکول بهتر دی او کله ګولې بهتر دي ويسالونکا دایسان تاسو کوي انلیتا ما په مانانو کې تینځم قانون اصلاح دی کور کې دی یتیم دې خګا سره وکا قرب دي برکتین ويسالونکا دایسان تاسو کوي انلیتا ما په بار مانانو کې نو کولته آیا اصلاح لهم دایې اصلاح خیرون دا ډېر غورا توی اسلا ډیره ده تر ده وی او ان تو خالتوهم کتا سو یوزای کوي د دې سره ف کوم مستاسرن والله یعلم المفسدا الله پی جنې فسادی من المسلمين مزد مسلمنا یعنی الله جدا پی جنې مفسدو او مصلح ګواړه ولو شاء الله کذا الله کو خشی وی لانا تکم نو تکلیف کې بیا مطلب د آیت دا دی صحابو دې اغیی چی وعید وارده چی یتیم مال خورین نو دل اداس داده نو اغیی اولا که دل یتیم خرچه جدا کن نو اغیی با معشومانو کلا کلا بی اغیی لپخلیو کن اغیی باونو خورو نو اغیی با, با پاتشو نو دسنبالی خدا سه انددامو دا نو خراب بشو اغزان تری اوزیکاو نو و و پخلی خورونا نو دو تکلیفو یو خدا چی دا اغیی مال زایی که زم دا چې ځان له جدا په خوله بل له جدا په هون په یو کور کې دم ما د الگ مشتاتو راغیتہ پوسو چې پیغمبر د الله د سیمه مال د موږ سعودو الله ربول عزت حکم راولی کې دې ځان سره یو ځای کوي په بنیت د اصلاحا سورہ دې دې لګي نو دره د ځان سره شریکوي دی الله پته ده چې څوک دا یتیم اصلاح له شریکي څوک په فساد له شریکي الله ای ما د نیت نه ما ته ډول معلوم نی. یا وسړی د اخلاص په نیت باندې د اصلاح په نیت یتیم ځان کړی او د سره سلوک ونی به حتی چې ته اوښه دا غمال د ترآغي دغه مالاغت دلل الله یې زبقم ګین او یو وسړی د فساد د پاره یتیم یو ځای کړی دنه الله یې ماته معلوم نه زپو اوښه زمما کار پوه شوبن ان الله عزیز الحکیم الله د زوره او حکمت والا ولاتن جهل مشرکات شپګم قانون نهيان نکاح المشرکات د کور مشر چې زله نکاح کوي نو کور ته مشرګه خزانه راولي ځان لږی نکاح کوي هم بوري دی اته نه مشرګه راولم چې دین جوړ زو را نه وری نو چا خدا ګورا چې هغه د قران او سنت پابند وي کم از کم چې مسلمان خوی کنا وردا شرط انتهایی ضروری دی چې یو خدا یا یو سړیو لور کور ولور کې عقیدې د توحید نه د سره نکاح نه کیږي ټول ده شاید دارون بی شرطه ده مسلمان ده پارا مالا خوی کولا مسلمانی دهنو این ده وقت موس ده جمعه تراجی پتکی ترلده دهن او تلاوت که ده مشرک که دهشه مشرک سطه وی ضرور صده ده یوی بارتو آمده که مشرک وی سطه ده قرآن وی ولاتنگه المشرکات نکام کوی ده مشرک خدسران حتی یؤمننا تردیج ده ایمان راژی وَلَا مَتُم مَمِنَت من مشرقواه د د مشرکینا نه ولو آ جوت کوم اگر کخواښه ایستاسو د مشر مشره د خوښده خ غینو یا مسلمانه چې موهده ده هغهینځ هغه ډیره زیاته بهتره د د ال لاره بولیزت پنیو ځکه چې دا او دا بله مشریک ده نک کوی د مشرکانو سره داګې ولاتن کو مشرقی پا نکا کوی مسلمانان زنانا مشرکانو سڑولا حتی تردی پوری یؤمنو جدی ایمان راڑی تردی جدی ایمان راڑی یعنی اکیدت توحید خبلا کی نبیا کوا سر نکا کوئی معاملات کوئی نو کوئی و سر حتی یؤمنو تردی جی ایمان راڑی او چھر کوئی ستا یو سڑیلی نمون با پاغسنگ حکم کو جدی مشرک دهی سنگبِ معلومہ اچھے مشرک دیں نو شا عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی شا عبدالقادر رحمہ اللہ آغازی کر کئیں اگر مرد یا عورت نے نکاہ کیا یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاہ ٹوٹ گیا یا سڑے دے یا خضرہ شرکی او کن نکاہِ ماتشوہ او شرک وہی کمیں بلاتا وہی شرکی یہ کہ اللہ کی صفت غیر میں جانے صفت دیتا ہوئی شرک دیتا ہوئی چه دا اللہ صفت بلکیو مانی مثال بے سی مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے دا چا بارکی دے دا اکی دا در آلا چه دتا ہر معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے او یا ای دا اکی دیں چه دے سو غوارینو اگا کو شي دکه اړه کيده کې د جوړا شو چې دا هر څه معلوم دي دا کېده جوړا شو کېده سوه وړي نکول شي یا هماره بلا برا کرنا اوس کے اختیار میں هي زمونږه خو او بد د پلاس کړي او يې کې الله کی تعظيم غیر پر خرج کړي او وې دا شرک دي چې د الله مناسب تعالی تعظيم بل او کسی چیز کو سجدا کرے یا اسی ست سجاوتی اور اس سے حاجت مانگے او لا غن خپل حاجت او غړي اس کو مختار جان کر دا عقیدت دے اختیار مند دی ندی تو شرک اس ددا کارونه ګوت لوکړه نو ګوت خدای جوړ کو شرکی وکړه قبر لے وکړه خدای جوړ کو شرکی ونه له وکړو وونه له خلهت خدای جوړ ک شرکیو کو پیری له وکړو دا پیری نه خدای جوړ ک شرکیو کو نو دریو جن تحقیق وکړم ما لاند پر یوخ کی پیجن غلو یسه با دا بس یو تپوس وکړم لاند کې بابا سره کولې شو کنه بس باکه هغه داوی چې باباګان نشي کولې ځکه چې موږ په اړکته یادونه دلته نسو جنوري عبادت کینې نه د څوګ مې عبادت کینې نه بل څه عبادت کینې او که عبادت کیږي نو د زیارت کیږي د بابا کیږي دا بداو ته چې پیران په پټو ګويږي او کنه لاند کې پیر سپ تاويزونه معلومول شي پټ او کنه که هغه د توې چې نه نو مسلمان نه دا یو ته چه چې دا فلان کې بابا چې خلق وې د من دانی زموار دي ډېر احتیا دې نو غوي چې نه نه دې دته کوړي ندي معلومي دي فلان کی جوندي پیر تا مړ بابا یا جوندي بابا د سیو زیوار بیا او که نه دی او غ د اووی چې د د ټولو کارونو ځ موار الله دی مخلوقاتو کې پهې باباګوې هصو کنی دی د بیاده م دی. دا چې د کله تپوس او کنه بیا به د تپاته لیا خو د خیر خرییت دیټو مسلمانی ده او چې کله د تن په نوومبان د تپوزو کې د کې بابا سکلی شي او که نه بیا د د د مشرک داداخلې بیاپته لک والاتتون ک هو مچریقی نه پهنیقا بلې زمانه مشرکانو سړولہ حتا يؤمنو تر دې چې ایمان راشي دا ایمان دا نکادې پر شرط ني د پنبر شه ول قران نه ایمه والله ها پنجاب کې یو ځای کې مې درس وکاو کور مې نیولو کوټه خلک بچیدنو جمعه تېنه پر خدم او جمعه کې بنوای خو به هرحال ما به په موله درس به مې وکاو دې اوکاس نیمې دا مسلوه ورې ده وې سره دې بحث باور ته کې یو لوی سړیو هغه وخت لري طلاق کار کوي چې یا پیر ابو مليانو صحتو اې د تی د هو پتا بدريو طلاق او طلاق دا خبره ختمه یو کس دوی دل دوی ناشنا ملياره غللې هغه څه ناشنا ناشنا مثلي کین دا جزو غنه تاسو ته وې اجتماع صحرا له ما نه چې تاسو ما د سړی نه تاسو کو ما وی دی او باباو همو ته کو اینا فلن کې بابا د سګول نشي کنه سګول وي ولي د مسلمانیم مانم به اودا بابا کولیشي د دې کې اختیار نشي د کولیشي خزانه مې تاسو ما یې تاسو عقیده ده دا غیمه بالکل کولیشي دا وي موږ مسلمانان او دا قومانو اولیا منو اولیا منل د دې ته وي او ما وتي بیا مې تاسو توحید مې تا بیان کو او ما وي چې دا عقیده پرې ده نو تاسو نه اغي وي بز زموند دې خپلې اقبله کې دینه توبه ده ما ولني تا وګړای او ما شور ځای شو جوړ شو غوبل شو او ما ته زمو استادو اتحادې څوکلو او ما وې دې بدی مساله خوريږي د توحید او ما ته دې څنګه وي ما یې ما له چل دی تا څنګه خلګ راغون یو ملاوي د قرانو حکم دی چې د تلا کوي ورکړو نه دا بنیکا وسرنه کوي حتی اتن کې hazardous غیره هجو بل سر نه کوي او دې ټول بیانونه خلاص کړو نوز په سره مخه راګي او има او دوی تاسو نن تاسو کوم دا ایت مې جوړه لاتن کهول مشرکاتي دنيګا لپاره شرطه هغه توحید دی او کنه دی ټول ویچ دی او има د مشرک او د مشرک سړي چې دن د مسلمان وي یهی په کې شرک اده نکای شوې ده وینه په ما چې نو شوي د دې نه تاسو او بیا مې ته دا وې سیدا پلان کې بابا سوک حاجز مشکل کوژای غنی دا مشرک دی او کنه وی دی نو مایه د د کڅه دا او مشرکان د دې نکاح شګ نه غرو تلاکه د کم نه نه رااله نو بس یو ټول شرک واست د خپل شرکنا دغه اوس ایمان نه اوس مسلمانان چون بس ما ولا نکاح وکړه خبر ختمه وصل بس دل ټول په مسلمان بو شو نو دا شرک دا مانع ده د مسلمان سره د نکاح نه چې شرک به او وو نو د مسلمان سره یې نکاح نه کیږي او چې کلی یې نکاح کړی وو پس دا غینه شرکو کو نو نکاح ختمه ده اولایک دا مشرکان مشرک سره نکاح ولې اغه هم بدوخ وګردین سمې او قوله خلک را بلی اورتا امام قرطبي معنا کین يدعون الى الاعمال الموجبه للنار خلک داسی اعمالونو ترابلی چې هغه امر سره اورتا رسي یعنی دې بده تسوي چې مشرقي یره دا فټا کې می دړد نو سجلو کو پدې خطو کې می دړد د سجلو کو پدې املاکه می دړدنم یا سړیم مو ته خداه سره جلو کم دا یې نه راړمه نه کوي عبادت باباله می بوزا چې بابو باباله دې روانه کړه نه ځان لیدو چې کندو کړس لار دې ځان له اختیار کړم الله دې بده دوځخ تراکه گی والله يدو يلل جنة الله خلق را بلی جنتا والمغفرته وبا کنه دابې اذن په خپل حکم ويبین آیاته او بیانې خپل آیاتنا للناس قال لهم يتذكرون ليبقى رج نسيت قبول کی و يسالون عن المحیض و ام قانون جماع الهزہ په حالت د ہز کی د بی بی سرا یو ذکرل د ری سمست لاله سه کوم بهن قران رات کین د یهود دستور په حالت د ہز د خبلی بی بی سرا بالکل تعلقات نسات قسمه د غیظ الاس به کول له نصاره او به هر څه جائیز ګڼل مجید راغی او انصاف فیصله وکړه يهود ته چې پتهولګیدا انا هغه یره دا ستا سادس دیبه پیغمبر دی چې موږ څه کو نه راغی خلاف کوي بیا دغه موږ بسیر او دا اصول دی د قران او د حديثو چې کم دې که د يهود کار راغله پیغمبر علی السلام مخالفت کړی نو چې کم کار نه کارو باطل پرست مولا کین کار سم کار سمیحا. غلط کار جگي دغه مخالفت هڅر وسه پکاري او يسالونك او دیسانه تاسو گئی انل مہیزي په بار دهیسکي نو قلتوا اا وا اذن د با پلیتدا فاتخذ للنساء دلا شید زنانو نه په المہیزي په لدهیسکي ولا تقربوهن او مني ذکي گئی دیتہ حته ایا ته ورنا تر دې چې دای پاجی سي دنیذ دنن ذکي دو مطلب دا چې هغه تعلقات وہ سر ساتھل ندی پہ کارا. کم جے د خزیو د خصوصی تعلقات ہیں نور وسریو دا ناستا خوراک او ساکو دا جائز دی فیزات اطہارنا عائشہ صدیقہ ذکر کئی کہ پیغمبر علیہ السلام بے اعتکاف ناستو جمعت کئی امات بے سر پکڑ گئی راہ باہر کو ماں سر وین جو حال دے جذب په حالت د ہے اس کے عمر رضی اللہ السلام با کپڑی ما اولنبل کپڑے بیلون دی راہ بغے ما سره بجخ سو ہلن جے بہ حالت د نو دا مطلب نه ديږي نه بالکل بایکاټ وسروکا صرف بیا غتالعلاقات د زوجیتو سره نه دي چاتل پکه فرضات تطهرا کله چې باقی شي فاتوهمنا نو راځي دیتا من هيسو امرکم الله کم درب نه چې الله تاسو حکم کړی دیو گمراه بيدین ډاکټر کتاب میکته هغه زين دغه مسلمان هغه به هغه د الفضل کلینی وې دي حالت کې وې چې کله د سړي او د زنانا یو بل ترغبتي نو یې سمه مانېت کوي وې غیر دی هیڅ نقصان پکې نقصان صرف دې دوی چې له بدن نقصان شته او کړه قران او سنت دې اوس یې نه منع کړي باقي کې د بدن نقصان وی هغه بیا ته تختریو یا نه تد دې وژن د ډاکټرانو خبرین د حکیمانو خبرې په مقابله د قران او د سنت کې منلو نه دي پکار بس د الله حکم ته قتل پکارنی ان الله يحب التوابین اللہ امینہ کید توبیست انکو سرا ویحب المتطحیرین امینہ کید زان پاکا انکو سرا نساوکم حرس اللہ کم حتم قانون وعد دیوکو دواد مقصد بدی سین بی بی سر یو ذائکی کی مقصد بدی سین نساوکم بی بیان بی استاسو حرس اللہ کم زائد فصل استاسو دین فاتو حرسکم راتللکو یخپل زائد فصل تا ان ناشی تم سنگچ استاسو خوخیم یعنی په هرر کې پیتو پهه طرقې او چې ځای فصل وويغلط غلط به نهځ وقد د مولان ف کوم او مخکې ولګي ن کمونه د پااره د خبل ځان معنا دا ده چېستا مقصد بهنی کملی او بل مطلب داري وقد مو مخک کوي کمونه د خپ ځان دپاره مرات نهغ دواویلې په د غټیم کې فکلے یو سڑے و یو ذائقی ای مسلمانان مدغت ام کې دعا ویل پکار دین یو سڑی بانی پیریانو یو عالم حبل کتاب کی ذکر گئی اثار ملبتار فی التصدی لسحرات الاشرار باغی کی ذکر گئی ما پیو سڑی پیو زنانا بانی پیریانو یا پیو سڑی بانی اخبار حالوی یو پیری سرمی خبری کولی وی ما او تاسو څڅ غلته حرکتونه کوي هغه څنګه تاسو کې دې په لسړو زنانو باندې کې نه وي نو هغه په ګډې خبرې کې دي او یوي په ګډه کې دي چې کله سړی خو دې یو ځې کېږي او دا دعاونه وي وي موږ دې سړي سره په دې فیل کې شریک یو موږ دا دین کې په خپل دې زنانو سره وي جمع کوي زنا او سره کومه از الله دا دعا د مسلمانانو لپاره انتهایی ضروری ده ځکه قران وايي وقدموا لئنفسکم مخکې کای نه کمنو د خپلګان لپاره قط كلها او يريغا الله انا ولا مو بوشي انكم لكم الله سرا او کدغه دعا چلنه ور دي نفس اعوذ بالله من كافه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر المؤمن اوذرار كالمؤمنان ولا تجعل الله ورضا قل ايمانكم نهم قانون تعظيم بالله کور کد الله رب ال عزت تعظيم چې بچو کې تعظيم ده الله څه سبا لوی شي چې به پر دا غونو مزل نه پاتې جدي مخوله پاتې ديږي چې وګورګې دا الله زمو تعظیم کیږي ما شومانو تعظیم کوي لویوم کوي په کور کې خیر او برکت دي ولات جل الله مگر زوی نوم د الله اورځه تندال لای ایمانکم په سبب د قسم نو خپلو انت بررو وکولونه نیکای نه وتتکو د پریزګاره دا کولونه وتصلحوا بین الناس او دصلح کونه په ما امام امام رازی رحم الله او ای لا تجعلو ذکر الله لا تجعلو ذکر الله مانعا بسبب ایمانکم من ان تبروا یعنی مجرد عین من د الله ذکر الله من کاون پدې ورځې ته تواي ما قسم کړې ده الله په نوم د سنمنه كون کې دانم مگر دا د نېکي کولونه د پرېزګاری کولونه او د صلح کولونه مطلب دا دی چې ته خو به خلکو قسم به وکړې زمادي قسمی جزبه دي سړی سره خبرې نه کوم زمادي قسمی دي دو قسمه مس کې بروغ نه کوم او زمادي قسمی مزبره کوم الله رب دې ده پوي چې دا ده تاسو ګوې له کومه قسم کړې ده بد ده نو څه الله اینه زما نوم د نیکمل له بچاو لپاره ډال مگر دو کدا قسم دی کړی دا قسم ماته کفاره هرکا او به د هغه کار کوم کا حاصلې ده دې چې په بین ځای کې د الله نوم می استعمالو نه کوي کولو کې څه مطلب چې د الله نوم می استعمالای یاره د موزنو کوم زمانې قسم می موزبر کوم نه دا څه مکو وایي والله او سمي هو لالیم الله دې اوریدونکو په یا ځنی خلکې ده چې پرونیو ملګری ټلیفونو ایا چې سړی د بل سره خبرې تیز وکړي او بیا وی زمابانه په خزه د علاکه کې چې بیا جمعه ترالمه اله کړي جمعه څنګه غنا او د خزه څنګه غنا کړي ما زغوستا تا وکړو نو موږ حلګو کې یو غزا بي با په کولو بي او چې خبرې راشي یاره په سما د خزه د علاکه کې مېدا شو کو اله کړه او خزه غریبي څنګه غنا او ځان له دور اخلاصې به ډیر لوی دلې کمېدا تاسو کو ځان ته اوسه کاندلو چې دا څه چې کا سبای څه علاج وي ایا اوساسو یو په امام باندې قضاو په نه شلو طلاق او طلاق دی امام باندې قضاو په نه شلو طلاق او طلاق ده نو بس خبر خاطر ما مفتی زید نه ده پوسوګو امام او تیجه د دري وا کی شي د نور د ته پرانته دي ده ان الله یزمانون دال مگر دا چني کی بنه کوم اقسم می دینه کړه لچ موز بنه کوم والله سمعون علیم الله دې اوریدونکو پویا لا یو الله ننس یالله رب لذ تاسو بالغی فی ایمانکوم فا بیرادی قسمون استاسو فا لغو قسم لغو قسم دیتاوی امام ابو حنیف رحمه اللہ فرمائی او دار روایت داده دا امام حسن رحمه اللہ نوم دارنگی دا عبداللہ ابن, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نوم چی او سڑی دا گمانو کی دا یوکار کی چی دا کار شوی دی او دا قسمو کی باقی باندی خوخپل گمانی دی چی واکی دا دا کار شوی دی او دې په قسم کې جلا کار شوي او حقیقت دایچا کار ني شوي نو الله عزت په دې نه سمجهتا دې د خپل ځین مطابق دروغجن په دې قسم کې نه او هغه جدا خبر ده چې و کار نه وشوي لا یو اخذکم الله ننی جدا صلی الله بالله في امانکم بغه دې قسم نو ستاسو یا په دې را دې قسم نو ستاسو دم مراد ته نه کیږي چې به په تیار خپل له قسم راغې اراده نه اراده د قسم نه و به اختیار خلل قسم راغی هغه په دروغ خبره ته د اراده د قسم کولو پاغی نه او خلل راغی نبی پی الله نسی نیول پکم قسم نی و راکیو اخزکم لیکن نسی تاسو بما باهرم بما باهری قسمونو تاسبت قلوبکم چه اراده کلی وی زلون تاسو چه خد زلون د په دروغ قسم کړي په دې بده الله نسی والله غفور حلیم الله دې په خونګه صبر لسم قانون مسله د ایله عربو عربې ناکاره دستورو سړ به د خذ نه قسم وکړو چې زما د قسمی زبهته نې کېږم. چې کله به عدت هغې ععدت په پره کېدووشو رژو بیا وکړه بیا بیا قسم وکړو. او یاد داې چاړ قانون نو بس قسم بوکړ چې بس ما خو قسم کړی چې ز به اوته ننید نو نه به پرې خان نه به خه کوه. الله قانون داولګه چې یو سړی د خزنه قسم وکړو دا خدابه ترکه موري ده په نکاح کې نه سې سلور میاشتې سلور میاشتو ګډه رجوع کړنه نه راخده او چې سلور میاشتې تیرې شي بس هغه آزادره بل د نکاح کولې شي للذین اد پارا د هغه کسانو یقولون چې قسمونه ګیمن نسائیم نقبلوا بیاڼنا تربص اربعه اشهر انتظار د سلور میاشتو دي فینفوا قدیر اپسل پر سلور میاشتو کې د قسم ما طولته د اللَّهَ ان الله غخورو رحم الله دې بخون کمهراگانان ان ظم تلاکه او ک اراده کړي د تلاکو پهې قسم سره بس بیاې ننیزی کږي په ان الله سون الله دوریدون کې علیونهپیابل المطقاات یا تس نه به بل مط کااتو یو لسم قانون مسله د تلاکوو خځ تو طلاق میلا شو د دا بس کوي والمطلقات او طلاق شی ویخذی یا تربسنا انتظار وکاین انفسهن تقبل زانونو باندې یا تربسنه به انفسهن انتظار بګی بخلو زانونو زانون سلاس صد قرو اندري هیږا ولا یحل لهننا د د پاره اې یو څمنه چپټ کی ما هغه اولاد حلق الله تعالی پیدا کړل په ارحامه نه پکېړو دويکي پر رحمونه دويکي ان كن لا يؤمن بالله واليوم الاخر ک بده چې ایمان راډی په الله فرض درست نه وي خذل ج دلاق ملاوش د اوسو قسم نه وي يهودا سي زنانه دا چې د هغی لا هیڅ نه دراغلي او یا داسې دا چې بلکل د ګډا والی د وجنه هیڅ ختم نه بل داسې دا چې راغې د طلاق ملاوش پکېټه حمل بلاداته د تجهیز راځي نو دا مساله د هغه چا ده چې پیغله امال دادا چې ځو نه ده پنيکا کيده دا سره یو ځای شي ری هیزه عمر راځي نو د دې دج طلاق ملاو شو نو د دې ایدت بسوري غرهه ځه بس دغه هه ده پرالو نو خبره ختمه اوسه خدای بسی جل دا داد دې دا لپاره دا دا دې چې آیا دې خزي حمل شتا او کنه لله رب لیذ توی چې دای کومومینان دی دای بل حمل پټاینا وجدادا چې کا حمل په هټا بیا به دا بل ځای نکاله کای چې کله پیدا شي و بولتهن لا خاندان د دې خزو حق کو ډیر لایک دی به را دهنه پ واپس کولو د دې خزو په سالکا قدیم دکی ان ارادو اصلاحان ته دی را ده کوي د اسلام دا شرط د د صحت د رجوع نه چې ګینه وړي اراده د اصلاح نه نو بیا د رجوع صحیح ګینه نه الله رب العزه دوی چې ته اراده د رجوع کئ نو پدې ارادي سره وکړه چې ته اصلاح غواړې یعنی که ته رجوع کئ نو پدې نیته کوه چې ته د اصلاح کوشش کئ څنګه له د پاره رجوع مکو او بل بغیره مساله شو چې که خزي دا سړې پدې موده کې رجوع کئ نو خزي اختیار نشته چې سړې منا کړي څړې روجو وکړه نو بس بیاده د حق زده ولاه هننه د زنانو حق ندي مسلو لذي په شان ده غي عليهما چې په دای باندې دي بل معروفه د شریعت مطابق ولر رجال د پارغه سالو عليهنا په دای باندې درجتون وراله دی حقوق زخذهم ستا او د څړې هم خدا مطلب نه دیږي څنګه حق د څړې دنه د کس دخذې لهقام مفتی صاحب مخکره ده کی خبر وکول او یو کس راغی ما ته سبغه دبا غوښته ایمې اګه دا کلینیک ناراج منه خو دې را تماشم غي دو جولای ته راغړې چې ها نیمر از مالو غوله دې ته اون بلارې کنه وې اوس صح حق دې نیمر از به تلو دا څه نه دا چې ګینی بس بیا نیمر از به اخواته جنې نیمر از ما ډاکټرای کی دوغان کی کار کړې دې نیمر از بتکای یا خدای دې جنې ما یې رو بتاه نیمه بزو همانی می کپڑے بتويم دې نیمه دا بڑے رغرا نشي نه دا څه نه دا صح حق د سړیوم دې نو سد خځيوم دې قدم بالکل به اغم رضا جو علی رجال علیہ الندرجه تن تو سړو پدای باندې غرواله دي والله ازیز حکیم الله دې زور او رحمت والا الطلاق مرتان په زمانه دي جاهلیت کې د طلاقو تعداد نو معلومه بس یو سړيبه طلاق ورکو او رجوب کولا طلاق ورکو رجوب کولا ایستعداد نو معلومه الله قانون ذکر کہیں. یو سړي طلاق ورگی نو دې سوزله رجو کولې شین بس دو یاو دلې به ما طلاق کړي او بیا پوه نشو خو ما خو قلتي کړې ده رجوع دیږي بیا به احتیاط کړي او که په دومره دلې بیا وي بیا ته احتیار شته چې رجوع وکړي خو أو اوس به بالکل د تر اخري ګولې په دې ټوپک کې پاتې ده که به ما شرحه لا بسوي طلاق نو بس اوس دګر دی دي بیا مفتيانو بسين قرآن قانون ذکر کړه ته ات طلاق عمرتان اغه طلاق چې تلې پکې خذا واپس اغه شتی او رجوع تکول شي ات طلاق دریو جرید دوی طلاق رجعي ات طلاق طلاق رجی مرتان دوزل له فیم ساکن یا خدتلی بمعروف فخی طریق او تصریح او یا پر خدلی او زاد ولی په احسان فخی طریق ولا یحلنکم نبی حلال اساس د پارا ان خضو چواخ لئی ممہ داغسنہ آتیتو موہن چتاس ورکلی دی خضلا شے انس شے اللہ یا خافا مگر کئی ریگی دا خضا و خوابن اللہ یقیما الله اللہ چکائیم بنکی دی حکمنا دا اللہ فا این خفتم کئی ریگی تاسو اے وارسانو اللہ یقیما حدود اللہ چکائیم بنکی دی پولی دا اللہ فلا جناحا لئی ما انشت دی گناہ پر ویما پارس کی اس طرح بھی کہ فدیہ ور کی داخلہ پا گئے مطلب دا رہی کہ کله د یو کور نه جوړیږي او نه عہد بد اخلا کنا او ځان خلاصو لغڑی نو بس د فدیہ ور کی ځان خلاص کین یا دخذی د طرفه سو جره مشته سړی د طرفه ظلم نو پد خد غنا نشته چې څور کی په ایم کې تم که هرې گئے تاسو وارسان ته کمبی مطلب دا چې له جوړ خو یو حاصله یو بل سره نه لګیږي خلقی مستشول نو انخفتم کیا رئی گئی تاسو اللہ یو قیمان چا قائم بنکی دادوارا حدود اللہ پولد اللہ فلا جناحا لئی با نشتر گنابیا پدی دارو فی ما پاغاسا کی افتدت بہی چی فی دیاور پی دا خدا پاگی سر اغزان پی خلاسای تلک حدود اللہ با دی الله اللہ فلا تا تدوانو ما وڑی دینا مطلب داله کا په پیسی ور کې ځان خلاص کین زګه چې سړی په پیسی سي لگولی او دخه طبیعت هم سره نه لګی او د سړی هم نه نو دوی یو لپاره په دې مخه خرچه کړی دا دله می مهرو ور کړی اوس کده پرې دما بلږي کې نه کا کولې نشم حدیث سره مکوور جوړیږي نه نو کده مشران ولا بیاده خد راولی په بیابد الله د حکمونو نه فرماني کیږي خداده چې خد په دې رضا کی بس چې دغه مهال درکره به واپس کړی پا نیمه رو غوشوه پا برا رو واپس کیه طلاق دیتی واخلی ومیت آد دا حدود اللہ سوک کی وارد دا دا پولو دا اللہ ایتهم الظالمون دادی ظالمان فا ان پلکاها کطلاق ورکد خزل پدر امزل فلا تحلو له بیا دا حلال دا دا دا پارا من بعدو پس دینا حتا تردی پوری تنگیا زوجن غیرہ چنکاو کی دا بلخاو انسرہ ان لکه او تنی کا نه چغو سری یضای شي هم به سریو سر وږي دف ان کللهکه ک غ هم تلاکهکه په خپله خوښه فلانا حال شته دګنا پهړو ان تاج په چاابندې پهلا جنا یعنی پهړون بنی خاوم او پهې خځه ان ی تاجیا او بلته ان ځوننا ک د ګمانې یقیما حددودلله. کایم به حکم الله رب لی عزت یو زمون په ملک سړی ولګی دا خدای دې طلاق ورکړو هدیبلله پنی جا ورگی پټا غونی هغه ته اوموی چېر بعداس جل بخلہ کې بچدانو په یو بل پغدا واجو هدی سره تني کاو کا بیا بوله طلاق ورکیه آیا وکسو خپل چا لجاخذانه ورکړو رور ولګی دا څه دې دې طلاق ورکړو چا بهرګر نا ولا نه درا کړی بس یی دغه حل چې کوم قران دې کړی دی سوچ کړی لې یا رب بل به سوک بیا فریدیه یا نه د هر ورته به پنګه کړی هغه دې چې پنګه کړی بل راځو ته یا وساله طلاق ورک کنه وای ولي یا خو ما زما قضه ده وې او یاره طلاقونه ورکته ما خذو د استاجه کله خزان واستا ووس ما پنګه کړی ده اما له بل چې خزان را کولایي اما له خدای پتیرو کرا کړیږي نو ولې د الله د نعمت پدې شرط باندې نه کول دیما خدای بلله پنې کا ور کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا انا الله المحلل والمحلل له سوت بلله خذاه الی پدینیت نیګه کوي او جله چا نه پاره حلالو لشي دواړه چې د پیغمبر علیه السلام ویلانه تی دی پدې شرط باندې بس خو بیا د زلون او بازه چې دې درې تلاتور او هغه غلی کا وکړه دا غیم کور جوړن شه هغه په خپل هغه تلاتور کړو بیا سره تني کا فهند الله کا کا فلا جناح علیہما نیستے گناہ پرې دواړو اوی تراځه چر او ګرځي او بلتا ان ظننا قدری گمان وی او یقیم حدود الله چکه ایمب کی حکمونه او کولې ده الله <تصفح> فتلقا حدود الله د دې کولې ده الله یبینها لقوم یعلمون و ینید الارض باردا او کوم چاږي کويږي فاذا تلقتم النساء کلجتا سو تراکی کای خذین اولاغنا جنا جلحن... فمررات د تلاک نوکوره تلا کې رجیدي. داسې تلاکې داس ورکل د چېپ ک روج صیده اولاغنا جلهوننا او نزدیشي فین... دی خپلینیټته پهامسی کوون نه بمارووفین اوسه دید له پخیيتري ترکی... کې او سرریحون نه فین... یا زادی کوید پخيتري کې ولا تمسی کوون نه مساید ل را زیرارن دپاره ضرر رس ولو ل تاتهدو چې زیاته وکیدئ بدائی... پهمن فال ذلك چاچوک دا کار تکذب لما نفسها تظلمك بخل دم ولا تتخذوا ايات الله هزوا من ايات الله پټو کو سرا توګه د الله دیتو سره سوي ولما ذکرګی توګه دانی ته قران خدا طریقه ذکر کړه چې داسی طریقې طریقې سره طلاق ورکا چې تاسو په کې حق د حاصل وي نو یوګه دانی جله په یو ځلې دری واړه ګول اخلاصي په یو ځل او طيبه سما کړي الله یې ځما سره ټوکی مټا اگر دمرز یلان هوزه د دې وجنه صحابه را غون خلکو خلق دغه چل <سؤال> شروع کړو نو را غون کړ په دې اتفاق وکړه چې د نن د پسکم سړی په یو ځلی او چې پدریو طلاق او طلاق کړي خځه به په طلاق کړي ټول به اتفاق د صحابه دا دلیل په اسلام کې به په دې اتفاق راغلي چې په یو ځل وي او په دوه ځل کې وي چې دریو د ټکه په کې راغی کنه به دې تلاش نیم دلی الله دې هر مسلمان خلکو په حفاظت کې وساتي دا د تلاق او لفظ خلې تر اوستل پکار د سره واذكرونمت الله یا تین امد الله علیکم بتاسو او ما انزل الیکم من الکتاب ها جلاله لګلې په تاسو دې کتاب نه د سنت طریقو نه یاې کوم تاسو ته حکم کوي به په ادا الله ته حکم کوي چې په عملو کوي وتقول لها ویریږي الله نه والمو ان الله بكل شيء عليم چې کینن الله دې پاره او سز باندې پویا او اذات اللک تمنسا کله چې تاسو طلاق کوي خزې فبلغنا جلهم الخطم شيعا مکررا مدد دای دې دې دې کې دبلغنا مراد ده دې چې ختم شيغه مکررا مدد په خټه حملو داږي بچي پیدا شول یا بری جې د پتی رشو او یا په دې لري مې فلا تازلو لرا كحنا دخفلو سرا هم نه م بند ید لهینک نازوا جهونه پهنیقا کوونونه د خپلو خاوندانو سره اضا تازضو به نه هم کله چې دی ضای خپل ماسکېبل معروف د شریت مطابق کوښ لاکششیوه عددتی پورهشه اوسخرګ د خځله دا هنیشتې چېد د پیدبا ووجي چې بلدې بنیقا نه کوي پوښو معشره کې دا ډیر لې مسیبت دی چړ به خځله تلا ته به غیزه رسوګ نکاه کئ نو به ته پیغام وليږئ ها به وراره غره کدي سره به نکاه وکړه خامو خادي به در صفاتی الله رب ال عزت ویلا سم کاوي ذالک یوظ به ذالک دا حکم یوظ به نسیت کولې شپدې منا چاہتا کان منکم ییستاسو نا یمنو بالله ویوم الاخر ایمان را دي په الله فرض درسته نه ذالک دا خبره ډیر غره د تاسو د پاره و او ثاره والله یعلم الله پویږي او انتم لا تعلمون تاسو نه پویږي ولوالیدات یردن اولادهن دی دین یې ولسم قانون مساله د رضا معشوم لپاره کوله سو حکم به سور د معنا به کولې شي کما خذ معشوم لپاره گئی دا غي خرچه به سوک برداشت کای ولوالیداتومین دی یردن اولادهن پای به قبول اولاد له اولین دو کاله کاملېنی پورا مکمل دو کاله لمام دا حکم دا چا د پاره وی اراده چي داغه اراده وي اي يتم الرضات چې پورا دېمو د پای ورکول یعنی څوک چې پورا پای ورکول غواړي نو دو کاله موده درته دي امام ابو حنیفه رحم الله دو نیم کاله وي موده رضاتم او صاحبین صاحب چې دو کاه د مدیی د ضات نه مرات دا دی چېغ مده چې په کې یو ماشوم د بلې زنانانه نه پ اوسکل نو دغ زنانانه د د مور ګځي او که نه د یو ماشوم د دری و کالو دی یا د دونی مونه زیات دی اوغ د یو زنانانه په دی مده ک پ اوسکل د په اتفاق د ټول امت مد دا د مور نه ګرجي د د لور سره نیقا جایز ده او د دینه مخکې چې پ سکل د دونی مقاله پهومرکې ته دونی مقال او نمخ که مخک دو کال او روستو دونی مون نمختي امام ابو हनीفه رحم الله ای کده مرده او باقی اي موتی مدته رضاعت غد وکاله لا یادا لا مور نه خو مکمل مدات یو سړی وزوی لا پای ورکول کول غوالم نو صاحبین و مسلکوم دابه کی دو کاله کامل مدته تدین اخوا و پای نو ور پیدا دی جاهز دی دو کالو پوری جهیتی او قرانم وي حواله نه دو کاله مکمل مدته له منه پارا امام کرتا بی رحمه اللہم دا ذکر کئی چوئی بے انقضاء الحولینی تم مطر رضاعتو ولا رضاعتو بعد الحولینی مطبراتو و دو کالو تیرے دو مدد رضاعت پورا دا و دو کالو نروس تو اعتبار رضاعت برنشتا دے بیا حدا مسلک د صاحبینو ہم ذکر کڑے دے فتح القدیر والا و حوالا دا امام تحاوی رحمه اللہم لمن ارادا دا حکم آغا چادا پارا دے چداغ ارادا بین ایو تم رضا پورے کیا مدل په ورکول علماء احتیاط ذکر کوي خپل بچيلا په ورغې نو دو کالو پورې ورکا او چې کني کا د مسله د مسله به نې کا راځي نبيات تر مو کال پورې یو معشو د بلې زنانه په اسکلی دینه احتیاط پدې کوي یبه داغي د لور سره ولني که مور کو ټول دنیا نور ډېر ده احتیاط پدې کوي ته نې کا په معاملکې احتیاط په مسلته د امام ابو حنیفه رحم او په دې په یو کوله معاملکه مسلک دې نور اېمو هغه دې نو دا غيک احتیاط هم دېر دې او قرآن ظاهر الفاظ هم باغې دلالت کوي واعل المولود لهو هاو پاپولار دې دي بچی باندې ریس کوه ناراضت دې زنانو دې وکسوتهنو جامید دې دې بل ماروفی دې شریعت مطابق ولا لا تکلف نفس بوجب نشي چوله په او الا وصاها مكرداه دتا کتناسب لا تزرا zarar بن شوور کولے والدتن مورتا ب ولدها په سبب د بچلاغي مطلب دا چې کومور پي ور گئی نو پلار بدن چې نا سا م بدن دي پیردو زبر د بلچا پي ور کوم یا ددي پي نشته او خامون وو د بلې زنانه پي ور کين دا بنه مجبورته کين دا zarar ور کول دي مورتا ولا مولود او زارار منشي ورګوله پلار د بچی دا د ولدی پ بچی دا دا سیبم نش کوله چې د مور پيش دی دا دا وي جنازې نور کوم دی له با پي ور کوم کی زناناني سي آیا بوله بازار نه پوره راړي دا رسول هم دې او دې قران داړه منه کوي والل وارثي او تو وارث ماشوم معصوم مثلو ذالک چې مواری پشان دې یعنی دې پلار چې کومه دې مواری وا دې خزي پلار وا پلار مرشه او زما شو موارث سوک دی او د دې خوځه خرچه باغه برداشت کین او ان اراده فسالان اراده کړي وی د خوځه خاوند دجدا کوله د پینونا ان تر ازم منهما پرزامن تیاد ډول پتشاه ورنوب مشوري سرا ته دوه کوله نمه کی مور پلیر مشوره وکړه چیرې بده له پینو جوړه کوو دګجن زول په اینو نقصان نې پراج جنا علیهما نشته له گنا پدې ډول باندې چې پر ازاس اراده کار کوي نو هیڅ ګناه نه نشري او غینارتم او که تاسو اراده کړی وي انت سرجو چې پای ورکومونکې زنانوونی سه اولاد کوم د خپل اولاد لپاره فلا جنها علیکم نشري ګناه پ تاسو اذا سلمتم کله چې اوسه ری تاسو ماه ها قیمت اته تم چې داس مقرر کړی دی زنانولا بالمعروف دی شریعت مطابق وتق الله ویری ګیلانا مو پوهشي ان الله بما تعملونه دصیرره الله ستاسو پاملوونه دلیدون کئ والنه یو توافانه من کوم دیر لسم قانون عتته متوفان زوجهښظمره شوه داښې خاون بړ شو ندې به ععدت سوور سوه خپ بنی ک کوي وینګسان یو توافانه چافات کور شي من کوم ستاسوونه ضرروونه طر بسنا دی به انتظار کوئ د انفصنا پخپلو زانونه او بااش هوورین څور میاشتې واشرن او ل سره دی فضا بغنا کلهچورې اجلون نه خپللیټې ته فله جنا حالیکم پتاسو د ګنا پتاسوو فيما پاغسه کې فالنا چ کو دا زناه في انفصیننا پهداره د خپلو زانو کې بل مروفې د شریت والله بما کاملونه خره اللهستا باعملونه خبردار دیں ولا سار دی وله جنا حالیکم سوار لسم قانونهکم د خ بین چې د سلوو میاشتو لس ورو ک د ښ سرهنیقا خونه د جایزو دی ته اشاره کول دنیقا جاییزدي معه دا چې دیته داسې غ الفاازویل چې دی ته پولې چې د دی سړی ما سره دنییک اراده دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, اراد دا, دا جاییز ده ولا جنا حالیکم مشته له غنا په تاسو چې ما باغاسه ګی ارسته می داسې اشاره کوي باغې سره من خدمت بن يساعده وخت له خدونه او اګننتم آیا خبره پد ساتای چې انفذ ګم بخبل زړونو کې جواز یې دي ځل کې د اراده دا چې سلور مېشتو لسر دي تیری جن نکاب اوسره کوم آیا سې اشاره کنایاتو منایاتو کې زمایری استعمال کې تزلیوال ورګه چیرې تاسو کو روان دي په نوم کو روان دي نو الله دې زمونږ ذړو اباد کی داسی وینا کول سداسی کې استعمال الفاظ استعمالول ال او یا داسی چیرې به زوم داسی یو خوګوني بندګورم الله دې زمما کور اباد کی کنه اشاره اشاره کې داسی سری داسی الفاظ استعمالول چې بلګون وایي چې ګورې مړ بشم ګوره کبل سره دې نه کاو کړا هغه زمما خو نیت دې چا سره واده وکي یا موبایل باندې وته مې سې جنالېګل یا خاتون لهګل یا بل سقوله لکه نن زمانی ته کم شروع دي دا نه روا دي نه جاي دي عالم الله دا اجازه د اشاره الله و له کړې او یا عالم الله الله بو يو انکم ستذکرونهن ته تاسو بیا دی کيدا زنان الله ما سبته دي اځوي به لبس سنا سي اشاره مې دته سنا سلار مې دته پرې خو د سنا سو سلو سلغو اجازه توس هڅه تاسو نه د ابو اسلم د قران دس د نی هر مور دپاره اواصول جي کرکي کامیدننو په مسلمان ک دی نقصان دنو په مسلمان کې چې د قرآان خواله نه را ي او یره کتاب دی. زما د کاسمی ک داسې کتاب سووک پیش ک چتا. داسې پوره کامل د انصاف مکمل د انسان د هرو ان سی زری اییت کو اونکې داسې کتاب پهجهان ک بل دی. هر یو حکم د حکمتون نه نडक دی د ډیرو فائدو نه نडक دی اشاره د په دې طرف ته مې خو دې قاوم نو نکاح وسره کولو دا څه بد خبره نه ده نکاح پیغام متلیګل په پړه طریقہ دا څه الفاظ سره چې صرف فتوا ته ولګي اشاره غو نه جایز دی دا ترغیب ورګي قران چې دا کونډي دارګي متللقي خزين دا په مشارې کې مبري دی خدا علا کېږي چې یو سړی دو دو درې درې نکاحونه کوي د یو سره بس یو بسته کنه نو دا والی په یو اتفاقي مورب لار ولا لومبه وادنه کې چا غا دیر شونه ووري هغه عمر د ځانې پیوړې دلی نو بیا چتنی چتني کوي بیا هغه غریب پدوي چې بد دا یو کور دان ها ته یو کې نو د ورته و ما جره کې کده دې مینو مخلی نو یو خدای زماده توبې بیا نو کور ګډورې بخېږي نه جارو وه لیکي او تا نه خبره کړې ولا ولا جن ولكن لا توائذهن لكن وادم کو اید دیسره سرن په بدا الا ان تقول مگر کوي قولا معروفا بينانيكا دنيک وینانا مرادم دکدې کی ولا تعزم عقد النكاحه ارادم کو اید تړل د نکاح حتا تر دې پوری ياب لوغل کتابو اجلا چور سیا مو قرارم دخپل نیټه تا الله يعلم تش الله ما بي انوذيكم با ساج استاس زلونو کینی فاحذروه و یری گید الله انا و علم او بشی ان الله غفور جلدی بهن کی حلیم و صبرمعق بین دلسم قانون مساله طلاق ده غیر مسئول بها اگر خذا چې نیگا وسره شی له خو خان دو سره نه بیوز شي دې ز طلاق ملاو شو نظریه سه حکم بی لا جنح علیکم قران چی احکامات شروع کینو تبای ته احکامات کله معاملات تذکره شروع کینو تبې تش معاملات ما... دی قران او چې کله د جهاد تذکره شروع کینو تبې تش جهاد دی چې منافق سیفوته راوخلیونه د وی خير او باسي قران سړی دی چې نو بالکل مسله واضحه کای او چې کم دی کې قران مسله مجمله بریهی راغ دی کې وسره استاد را لې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وضاحت کړی لا جناحه علیکم نشته ګناه پتا سو ان طلقتم کچری تاسو طلاب کرکی زنان اولا ما پا آغا وفکی لم تمسو هن چو تاسو لاسنی لگول دیتا او تفریزو لہن فریزو یا تاسو نی مکرر کری د پارس محر ومتیو هن فائدهور کئی دیلا یعنی طلاق دیولور که یو زیشو هم نی او محر هم نده مکرر تو ومتیو هن فائدهور کئی دیلا علال موسیب و مالدار سڑی قدر او داغد مناسب فائده دا وعلال قدر رو داغ دو اس مناسب مطاعن فائده وار کئی فائده دل معروفی ده شریعت مطابق حق کان ضروری ده ده خبر لائک ده دا خبر حال دا دا المحسینین پنه اکانو بانده اوز مراد فائده ده فائده نصر شده نویدری کسمه کپڑا کمیسو لپاتا او یو لی سادر لی پڑنه کم از کم دا علار که خدا بسنگ آخلی دیر ردیو کدیر قیمتی بسوی ده واس خبره دنو وائندلکت موهننا او ک تاسو دلاقې کړي لا خزي من قبل انت مخد دي دي دي محر، محر ان تمسوهنا مخکد لاس لا ګورونه دیتا او کذ فرستو لهونه فریضه او تاسو مقرر دی د پاره مہر مہر مقرر دی یو زې شي نهي راغی راغې فنصف نور کوي بني مهیسا ما فرستوم داږي تاسو مقرر کړي الا ايافون مگر ک ماف کړي لاخذ خپل ایسا خذوي چې زنا او یاكو الذی یا پری دې حیسا حصہ هغه سړی دې دې یو دتونکا هی چې دا خپلاس کې غټه دني کآ دا مراد کنه خواوند دې دی وینه یاره زمون نسبت راغلو نکاشیو نو زمینه زټول مہر ورکو الله دې ولا دې دې وان خدیګ بهتره خبره کم یودا وان دافو کتا سو پری دې خپل حصہ ایسړو دا سړو ته کتاب دې اکر بولې دا خبره ډیر نه زیاده پریزګار اې دا الله سلوتو ځکه چې خځه خو غټل نه شي خله خو راوځی نه او په بیسور ډیر مېني چې جاګې د کم تکلیف مې لاوښېره مهار دی, دی وته ټول پری خو دا غا تکلیف به را پریشانی به ختم شي هغه به په دې پوه شي چې هر دمه سره څه بغو لو حسد نو خو سمجږه شې وای ځکه راته مهار پری خو دا بس ز ما لیکم تکلیف راکړل نو زې معاف کوم ولا تنسو مہیرو احسان خپل مسکی الله تعالی یو بل سر احسان مہیرو او پختون معاشره کې طلاق راغی دی خو ډېر احسان کوي او بل سره کنه نو نسلونو نسلونو بیا دوشمنی کوي الله دا خو د دنیا مامور له جوړه را نه غوړه خطمه ان الله بما تعملون بصيره الله اساس په عملونو باندې له بصیر لیدونکې حافظه عل الصلوات شفاله سم قانون مساله د صلاتو اې دنيګاو د طلاقو خبري شروع دین اسه نه د وادو په جنجال کې اون خلی او ته وایو عدالت یاره کوم اسنه مزده نه پاتې شي ایک دوه خدای خشه دی کوشش وکولم کیسه ولا پیدا کا کور ولا جوړ کا وادو کې وګوره د مزنه خشه نه د مزنه پاتې نه شي ته حافظ علی الصلوات حفاظته ګید کوه منزونو والصلاه او خاص کر د مزده مازیګر داول په دا درمیانه موز کم دی بعض علماء خوزی کرگی هر موز بنسبت سرابل تا درمیانه دی در سهر موز در ماسودان و در ماسپخین ترمنده نده دی زن لطاکید دی در ماسپخین موز در سهر و در مازگر ترمنده دی در مازگر اگر در ما ما ماسپخین و در ماخان ترمنده دی و بدی که یک قول در عیشی صدیقی رضی اللہ عنہ نکل لی چه آغا فرمایی چه مراد در اصلاة و لستان م کله دو دي دوم وزناته نمختي دي دشپه اور پسيدي دا په ماس کې دي اودې الله تعالی دا ذکر کوي چې دا غټم کې مصروفيت دي زمیدار د غټم کې لا پمنډي ته ګډ مې سر تاون دکاندار لا پمنډي چې خدایا سودا مې نیمګړې دا یا دا سودا بي ځای پرته ادا کول غوړي نو کار وګړو علامه پمنډا دکاندار پمنډا ار څلې پمنډي نیمه ذکر ټم کې ځکه الله دې تاکيد تو کو مول ل الله ودریګا الله تاج دی کوم کی وجمز ودریګي الله ته پاجزای سره ودریګا تا با دي تړې راشي کنه دې موز ودریګي ته ته وای چې کنه ته په خدای ته تا کارس دی او دې داسې په اړه کې موز دولاړي چې بالکل لاجزای پکه سنون نخکاری په پای پسار نه principle دې ټونه لامي دې ټای په کې پټې او دولاړي مو څو ګوګ ګو دولاړي لاس چې دړلې نوم څه چې و نه دې دبای جوړ نمود اللہ رب بلیدتو ایمان تودری گئی قانی تین آجازی کا انکی فا خفتم که تاسو د دشمننا چکا کتا خوزیگو موز د دشمن را بانی حملہ کئی فا رجالا نموز پیادا او رکبانا نیا پسور لئی فا ازا من تم کلچپا من شئی فسکر اللہ ریادوی اللہ لرا کما علمکم سنگی چتاس خودنا کلی دا مادر اسلام تكون تعلم كتاب بين بويدي چ الله ته خوده نه کړي د بدک څه الله يا دی معناس ده چې په حالت دیږي په سورلې موسکول شي او چې بیا په امن شي بیا دا وسي موسکا خير دي بیا په خپل حال باندې موسکا ولذين يطوفون منكم ولثم قانون حکم د وصيتو یو سلی په ځان ګوشي چې مرنه نه دی وصيتو کې خپل بال بده پاره د خې ګړي ولذين اگسان یو توفانا من کم جو وفات کو لشیستا سنا و یا ذرونا ازواجا او پریدی بی بیانی وسیعتا لی ازواجهم وسیعت بکی دخولو بی بیانو دا پارا دا وسیعتا مفعول دا فعل محضوفا لیوسو وسیعتا وسیعت وصيت جیو کی دی وسیعت لی ازواجهم دخولو بی بیانو دا پارا مطان دفائیدی ورکولو الالحول تریو کالا غیر اخراجن بغیر دستلونا و لما ذکر گئی ته د ایت منسوخ دی داقدر حدیثو قرار ده د عقیده پر سلور میشت له سره د مقرری د د منسوخ دی خود موږ استادان ذکر گئی چې منسوخو چې کله دا حکم واجبی شي هغه چې حکم استهبابي شي نو قسم دی یعنی حکم خدا دی چې سلور میشت له سره د بد اپری کور کی او سړی لدا په کار دي چې جونګی ما سره لسګاله تکاله شلکاله د دې ملګرتیا ته رسیدله نو کدا تریو کالا پوری زمان پا دی کور کی بی نو خیر دی بی دی استحبابی حکم دیو سمدہ سی وسیعت شي شی نو بیا فا ان خرجنا کدا خذی اوزی بخبلا سلور میشتی لسر دی تیری شی فخبلا خوخ اوزی فلا جناحا لیکم نشتے گناہ پتاسوں فی ما پا آسکی فالنا چی قیدا زنانا فی انفسهن پا بارد اخبلا زاننو کی من معروفین دی شریعت مطابق والله وعزیزون الله دے زورور حکیمون و حکمت والا اتلسم قانون ذکر کئی حکم دا متعین ولی المطلقات دپارد زنانو دپارد طلاق و شو زنانو متاون فائده دا بالمعروفی دا شریعت مطابق حق کنال المتقین لایکه دا و ضروری دا خبر پا متقین و پا پریزگارو مانا دا دا چخز دی طلاق اکڑا سناس فائده والاور كذلك ك داغشان بون الله بيع الله رب لذته لكم داسوداات خ بياتونه اخبل حکمات لاكمم تاقلونه د دپاره چې داسودا كل کار واخلي فخر داوا عن الحمد أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَزُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيزعفه له أزعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون <تصفيق> درم إيساد سورة البقر شروعا دلیکي مسله د جهاد په سبيل الله تعالی ذکر کېدلا د جهاد د پر اصول آزاد هاغه ذکر کول لمجاهد دا, دا کی دي او دعمل مله اصلاح خبری دارنګل دا ملک د دا اصلاح لپاره قوانینو دا وی تذکر او شو اوس د اصلي موضوع د جهاد سره متعلق یودا کې ذکر کین یودا ځبن ایزرائیلي کې اورडला د مرگ دی یاري نه د قرون نه اواته الله ربي الله مرګ راځو به جون دی کړ د دې په اړه چې دیتداو خی چې په کې مرګ نشته بلکې مرګ دا الله تعالی اس کې دی اوبې ادم اړه بلا ذکر کئ جد <تصفيق> طالوت